Це є звукозапис LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільне надбання. Вовк та мишеня Леонід Глібов читає для LibriVox.org радар. На полі вовк овечку взяв. Потяг в діброву, Не на розмову, а щоб із'їсти. Він бажав м'ясця свіженького давненько. От взяв овечку, обідрав, як знав, та й заходився хорошенько м'ясце під дубом уминать, аж на зубах кістки хрущать. Їв, вовчик, їв, аж утомився, гаразденько удовольнився, а все-таки всього не з'їв. Нехай вже, каже, другим разом. М'ясце травицею прикрив, а сам спочинуть ліг тим часом, не наче пан який лежить. А мишенятко під вербою Почуло, що м'ясце пахтить, Та й крадеться поміж травою, Яке мале а вже хитрить. От помалесеньку підкралось, Взяло м'ясця та у дупло й сховалось. Угледів вовк дарма що спав, І на ввесь гай гукать зачав. Ой, ненечко, рятуйте, поможіте, ловіте злодія, держіте, добро моє покрав. Я в одному селі на ярмарку гуляв та й бачив диво. Якийсь там становий хвитив спесиво біля чумацьких хур. Чого він там некав, усі на вус мотали. От якось у його таранів в'язку вкрали, а він гукає. Пробі, калавур. Кінець, байки, вовк та мішеня.